Добрият пастир Беседа, държана от учителя на 18 януари 1920 г. София От книгата «Да възлюбиш Господа» Беседи от учителя 1914-1920 г. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Йоанна 10.14 Той е стих и досега е неразбран и неясен, както за културните хора на сегашното време, така и за духовенството. Всички му дават такова значение, каквото в действителност няма. Преди да обясня вътрешния смисъл на тоя стих, ще направя едно въведение. Например, някой пита, ти религиозен ли си? Той мисли, че религията е всичко. Религията е само една трета от истината. Значи, религиозните познават само една трета от истината. Следователно, не им се сърдете, когато правят погрешки. Ти духовен ли си? Духовните познават две трети от истината. И на тях липсва нещо. Ти божествен човек ли си? Божествените хора познават цялата истина, т.е. три трети от нея. Ето защо. За да познае човек, истината трябва да бъде едновременно и религиозен, и духовен, и божествен. Как се проявява религиозният? Като срещне беден, окъсан човек, той ще го заведе в един магазин, ще му купи дрехи и ще го изпрати да си върви. Той има дрехи, шапка, но е гладен. Още на пътя му премалява, не може да върви. Дрехи има, но хляб няма. Среща го духовният. Той го завежда в дома си, нахранва го добре и го оставя да нощува при него. Тръгва този пътник в живота, пада, става, докато един ден щупи главата си. Среща го божественият човек, поканва го в дома си и започва да му говори. Дава му знания, запознава го с истината. Която му дава възможност да живее добре. Истинският човек включва и трите прояви на живота физичните, духовните и божествените. Физичният живот има отношение към формите, т.е. към религията. Духовният живот има отношение към съдържанието, т.е. към чувствата, а божественият живот към смисъла на нещата, към любовта. Аз съм добрият пастир. Какво означава пастирът на физичния свят? Всички поданици на една държава са овце, а техният управител, т.е. главата им е пастирът. Всички хора в църквата са овце, а владиката или проповедникът е пастирът. Всички ученици в училището са овце, а учителят им, който ги събира да се учат, да се упражняват, е техен пастир. Навсякъде хората се упражняват и в църквата се упражняват. Те се молят, коленичат. Това са все упражнения. Това е прост начин за разбиране на религията. Каквото и да правите, важно е да се научите да мислите право. Под право мислене не разбирам логично мислене. Право мислене е, когато във всяка мисъл вземат участие и умът и сърцето, и волята. Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, Злото се вмъква. Днес учени, религиозни, очакват Христос да дойде на земята. Какво ще направи Христос, ако дойде на земята? От памти века се явявали и сега се явяват велики хора, учени, проповедници, и всички говорят за хляба, как да се осигурим. Какво са постигнали до сега? Тия учени и философи, аз ги наричам проповедници на самуна. Казвам на този проповедник ‒ ти си религиозен, добре правиш самуните. Аз не ходя на църква ‒ не е важно ‒ ти можеш да месиш хляб ‒ едно се иска от всички ‒ да изправим живота си. Всички хора страдат, боледуват, липсва им нещо. Не се обиждайте от това. Може да ви липсва нещо обикновено дреха, обувка, украшение. Важно е, че ви липсва нещо. Тая липса не изменя характера ви. Казваш, всичко имам, но съм гладен. Значи, пак ти липсва нещо храна. Тоя човек е неморален. Не може да издържа. Гладен е човекът, нахранете го, за да се бори и устоява на всички сили, които работят против него. Той е грешник, трябва да се изпъди вън от обществото. Гладен е човекът, учените ще започнат да обясняват какво нещо е гладът и какво жаждата, отде произхождат. Те определят какво нещо е водата. Но това определене е религиозно. Според мен, сегашната наука е религиозна, понеже се спира главно върху формата на нещата. В тия форми или няма съдържание, или е налято малко съдържание. Това не е обидно. Това показва, че науката има още много да придобива. Че шишето е празно. Нищо не значи. То трябва да бъде чисто, че като дойдете до извора, да го напълните с чисто съдържание. Всеки трябва да се запита, шишето, което нося, празно ли е и чисто ли е? Ако някой си отговори, че шишето му е пълно, това е половина истина. Той трябва да знае, с какво е пълно. В някои случаи предпочитам шишето да е пълно, а понякога обратно, да е празно. Някога предпочитам плюс, Някога минус. Ако твоят плюс подразбира актив в живота ти, той е на място. Имаш 5000 лева и още 5000 стават 10 000 лева. Ти си богат човек. Ако имаш 5000 лева дълг и още 5000 дълг, ти имаш плюс, т.е. събираш ги но накрая плюсът става минус. Това е дълг от 10 000 лева. Мнозина казват, ние трябва да бъдем активни, а не пасивни. Животът е борба. Това е една трета от истината. Борба съществува, докато чукаш камъните и докато направиш къщата си. Щом направиш къщата и влезеш в нея, борбата не е на място. В този случай, животът не е борба. Борите ли се? Това показва, че сте неразумни хора. Казвате, че само революцията ще оправи живота. Знаете ли какво е отношението на човека към революцията? Кога взима рециново масло? Когато е запечен, не може да се освободи от нечистотиите си. Рециновото масло произвежда революция в червата му и той се освобождава от затруднението си. Щом се очисти, не търси вече рециново масло. Следователно, революцията е преходно състояние, което има за цел да възстанови реда в божествения живот. Веднъж нарушен то е ред, непременно трябва да се възстанови. Дали ще взимате рециново масло или гореща вода, ще имате един и същ резултат. И тъй, разсъждавайки право, за да дойдете във връзка с великата разумна природа, за която мнозина мислят, че е мъртва, неодушевена. Те мислят, че камъните, растенията, животните, са съвършено несъзнателни същества. Следователно, само човекът има право да урежда живота. Ако дойде една комисия от Слънцето, да прегледа живота и културата на Земята, какво би казала? Каква култура има в тоя дом? Дето мъжът и жената се хващат за косите и се бият. Това е културата на Тарас Булба, който искал да опита силата и смелостта на синовете си. Той искал да знае, готови ли са да се борят с мъчнотиите в живота. Сега и ние в някои случаи ще се борим, в други случаи ще правим революция, а в трети ще градим. Всички сте правили революция. Ако кажете, че не сте правили революция и сте кротки хора, аз ще остана на особено мнение. Кой от вас не е дърпал косата на по-малкото си братче и сестриче? Кой не е пръскал другарите си с вода? Казват за някого, че е отличен човек. Колко пъти е дърпал косата на своето братче и сестриче? Да го изберем за управител. Той ще оправи работите толкова, колкото е оправил своето братче и сестриче. Следователно, когато назначавате някого за министър, попитайте, как се е отнасял с по-малките си братчета и сестричета. Ако се е отнасял добре с тях, той ще оправи България. Или коя и да е държава. Аз говоря принципно. При всяко отклоняване от този въпрос, всякога ще ни липсва или една трета, или две трети от истината. Все ще липсва нещо. Човек и като религиозен, и като духовен, може да бъде добър или лош, да му липсва нещо. Само когато стане духовен, човек се свързва с Бога. За него се казва, че е създаден по образ и подобие Божие. Казвам, човек трябва да бъде свързан с Бога. Думата свързан е неразбрана. Да се свържеш с Бога, това значи да разбираш закона на служенето. Като си свързан, ще обичаш Бога, като Го обичаш, няма да стоиш при Него, но ще Му служиш. Хората ходят на църква, молят се, като излязат от църквата, пак вървят по стария път, те казват, Христовото учение е неприложимо. Не е така. Който е готов да служи, всякога може да го приложи. Както и да служите на старото учение. Бирникът всякога ще дойде. Който министър и е да дойде, бирникът ще ви посети. Която майка и е да дойде, няма да се освободите от бирника. Важно е, как ще се справите с него. Бог да ни помогне. Щом искате Бог да ви помогне? Научихте ли неговия велик закон на любовта? Оня, който не е показал милост, и спрямо него Бог не може да покаже милост. Ако ние имаме любов, и към нас хората ще бъдат милостиви. Христос казва, аз съм добрият пастир. Аз определям доброто като качество на човешката воля. Човек не е нито добър, нито лош. Това зависи от момента, когато проявява доброто или злото. Ако проявява разумната си воля, той е добър. Добрият човек дава добри плодове, без червеи. Плодовете му са сладки и малко кисели. Помнете! Всичко, което ви говоря сега, влиза в живота. Никой не може да се освободи от влиянието на моите думи, те ще произведат своя ефект най-много след хиляда години. Казвам моята мисъл, като подразбирам новата мисъл, т.е. мисълта на живия Бог, с когото съм свързан. Както Бог мисли, така и аз мисля. Каквото той пожелая да направя, това върша аз. Всеки може да бъде такъв. Това не е мъчно, но герой трябва да бъде човек. Много хора са герои на бойното поле, но щом дойдат в обществото, не са смели. Те се страхуват, как ще преживеят, какво ще стане с децата им. Затова някой казва ‒ в този живот не може без лъжа ‒ той не знае, че чрез лъжата, Именно, ще умори децата си. Лъжата е красива жена, която е изгубила честа си. За такава жена се казва ‒ пусни красивата жена без веришка ‒ ще се върне с веришка. Аз взимам думата веришка в широк смисъл. Питам. На кого искате да огаждате? На обществото. На кое общество? На свещениците. На кои свещеници? Ако е въпрос за истински човеци, де Идиоген на времето си ги търсеше с запалена свещ, да ноги намери. Де са уния хора, които побеждават със своята воля? Аз не търся силни хора от миналото, но сега искам да ги видя. Ако днес си добър, и в бъдеще ще си добър. Ще стана добър. Защо не си добър и сега? Ако в бъдеще станеш добър, и днес можеш да бъдеш такъв. Сегашният момент гради и създава. И Бог гради и създава в настоящето, а не в миналото. Грешните хора са в миналото. Сегашните хора се делят на леви и десни. Религиозните се борят да седнат дясно на Отца. Аз бих желал да върша Божията воля във всеки даден момент. Нищо повече не желая. Аз съм Добрият пастир. Добрият пастир е добър в даден момент. На земята ние сме овце. Овчар, който не може да пасе добре овцете, не може да ги опази от вълците. Господарят му ще го изпъди. Добрият овчар води овцете си по високи места да не заболяват от метил. Често хората се питат, защо идат страданията? Ще ви отговоря със следния пример. В древността живял един умен цар. Той бил млад, но крайно амбициозен. Като се оженил, родил му се много красиво момиченце. Веднага астролозите се явили при царя, направили хороскоп на детето и казали, за да запази хубостта и здравето си, твоята дъщеря трябва да прави всеки ден по една баня от сълзите на твоите поданици. Преди да се роди детето, поданиците трябвало да се молят, Бог да изпрати красив, умен наследник на царя. Те закъснели с молитвата си и вместо наследник, дошла наследница, царската дъщеря. Сега трябвало всички поданици да плачат за царската дъщеря. Кога плаче човек? Когато страда, когато го бият? Във всяка улица се чували плачове, трябвало сълзи да се събират. Всеки ден събирали сълзи, с които къпели царската дъщеря. Това продължило цели 20 години. Днес, когато хората се питат, защо идат страданията, аз отговарям. Страданията идат, за да се поддържа красотата на царската дъщеря. Защо са сълзите в света? За баня на царската дъщеря. Това не е алегория, когато лихварите, големите земевладелци, опропастяват десетки и стотици семейства, не къпят ли те своите дъщери в техните сълзи? Няма човек в света, който да не се е къпал в такива сълзи. Продължавам разказа. Поданиците започнали да плачат и да се молят. Дано Бог ги избави от това нещастие. Най-после Бог изпратил един херовим на земята, да се роди в плът, като млад красив момък. Царската дъщеря го видяла и се влюбила в него. Ожени се? Но първата работа на херовима била да предаден своята възлюбена, новото учение, той и казал. Ти можеш да бъдеш красива, без да се къпеш в човешки сълзи. До това време водата не съществувала. Херовимът взел една малка тояшка, отишъл при една канара, ударил няколко пъти стояшката си и от канарата започнала да извира чиста хубава вода. До тогава всички хора се миели с сълзите си. Сега вече... Царската дъщеря се къпела във водата, на този чист избор. Благодарете, че не живеете в епоха, когато трябва да се миете със своите сълзи. Царската дъщеря родила едно дете и започнала да го учи на новото учение, тя му казвала, че трябва да се къпе в чиста вода, а не в сълзите на своите поданици, както на нея преподавали. Възлюбеният на царската дъщеря, Херовимът, изчезнал от двореца. Той се върнал на небето, отдето дошъл. Сега остава още едно голямо нещастие в света. Отнемане живота на по-малките и слаби същества. Заради вашите малки ангелчета и гълъбчета, вашите деца, вие точите ножове и режете главите на кокошки, агънца, прасенца, да им сготвите хубава чурбичка, да ги къпете отвътре — днес една кокощица, утре друга кокощица. но това води към друго, по-голямо страдание. Трябва да се освободите от това страдание, на което всеки ден се натъквате. Казвате, как така? Моето здраве, хигиената, изисква да се къпя в сълзите на моите поданици. Обаче архангелът доказа, че може и без тия сълзи. Друг архангел ще дойде да докаже, че може и без тая кръв. Един цар в древността пожелал да се прослави, събрал целия народ около себе си, свещеници, учени, философи, вестникари, и на всички заповядал да вдигнат знамена и да говорят за него, да държат лекции, сказки, да се прочуе в целия свят. Покажете ми един народ, който, като е живял по този начин, да се е прочул и да е процъфтял. когато Моисей изведе евреите от пустинята и влезе в Ханаанската земя, можа ли да я завладее? Не само, че не я завладяха, но те я изгубиха. Де са сега асирийците, вавилоняните, египтяните? Де е тяхната стара култура? И сега всички казват, че не може без война, може и без война, но трябва да се пробуди висшето съзнание на хората. Ако разбирахте живота правилно, не бихте заклали нито едно агне или кокошка. Много агнета са по-културни, отколкото вие си представяте. Като отидете на оня свят, ще проверите тая истина, там ще срещнете много Агнента, които ще ви кажат. Ние те познаваме, отде ме познавате? Едно време ти ни закла в твоя двор, ще ви срещнат и кокошки, които ще ви кажат същото. Вие сте ги заклали. Без да подозирате, че те ви дават пример на саможертва, Чагнето агнето жално блее, като го колиш. Ти не искаш да знаеш и казваш, нека си блее, кокошката кряка, ти казваш, нека си кряка. Когато вие страдате, казвате, сърцето ми се къса. Защо? Нямам нови дрехи и нови обувки за великден. Когато колиш агнето, сърцето ти не се къса. Това култура ли е? Велико е Божието търпение към уния, които не вършат Божията воля, а Своята воля. Кажете! Господи, ние не вършим още Твоята воля. България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде между един народ, но го распнаха. Българите имат за задача да предадат това учение на другите народи. Какво искат да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да остане. Ако приемете великите Божии закони, любовта и мъдростта, вие ще бъдете велик народ, а държавата ви ще бъде по целия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, но чрез Божественото учение, което ще излиза от вашите сърца на навсякъде ще дава изобилно сладки, вкусни плодове. Ще кажете, че това е съблазнителна мисъл. Можем ли да бъдем толкова велик народ? Питам, как може да убивате хиляди хора на бойното поле, а не можете да отглеждате също толкова хиляди? Това е закон. Според мене, това... Което става на бойното поле, е беззаконие. Това, което се върши от любов, е закон. Сега вие искате да приемете новото учение. Как ще стане това? С работа и учене. Вие наблюдавате слънцето, но това не е достатъчно. Трябва да следите отде изгрява слънцето, как обикаля земята и тъй нататък. Изгряването на слънцето може да познавате и по растенията, и по изворите, изобщо трябва да следите всички промени в природата. Това е истинско знание. Когато страдате, вие търсите причината за това и казвате, че нямате достатъчно храна. Всъщност, вие не страдате от недоимък, но от прияждане. Положението, в което сега се намирате, не позволява да едете много. Защо? Много естествено, на пеперудата не се позволява да яде колкото гасеницата. Знаете ли, какво е отношението по тегло, между соковете, които пеперудата изсмуква, и листата, които гасеницата изяжда? Но уния, които са в пашкула, не им трябва храна. Те минават известно време без храна. И след това започват да се хранят с новия нектар на живота, т.е. с храната на новото учение. Ако сегашните хора постоянно усещат глад и жажда, причината за това е, че те събират материал за съграждане на своето бъдещо тяло, което никога няма да умре. В бъдеще, когато дойде някой гладен при мене, ще му дам 10 капки от нектара на живота. От него той ще извади уния елементи, които са му необходими. Както от 3000 кг розов цвят може да извадите 1 кг розово масло, така и от грубата материя вие може да извадите уния фини елементи за съграждането на вашите светли мисли и благородни чувства. Не можете да мислите и чувствате, ако нямате съответстващ материал, за съграждане на вашите мисли и чувства. Някой казва, че не може да люби. Как ще любиш, като си последен бедняк? Само богатите могат да любят. Преди да любиш, ще ти трябва да си бил гасеница, да едеш листа. И след като станеш пеперуда, ще можеш да извличеш сладките сокове от цветята. Ще кажеш, че ядеш, за да изпитваш приятност. После ще ти стане тежко, защото не си могъл да асимилираш храната както трябва. Тогава ще ти препоръчват рециново масло. Внимавай да имаш добри отношения със своите граждани, защото пак ще дойде революцията. Аз не поддържам никоя страна, но казвам, че уния, които насилват и ограничават, се от старата култура, и те имат право. Каквито морални аргументи да изнасям, те ще си правят своето. И да кажа, че съм готов да ме обесят заради някого, пак няма да успея. С сила не мога да заставя човека да постъпва по един или по друг начин. Мога само да кажа на хората, че това, което вършат, не е добро. И това, което вършат, ще им се върне назад. Христос казва Аз съм добрият пастир, и моите ме познават. Кои са тия овце? Те са оние разумни овце, които са готови да приемат моето учение. Те ме слушат и аз ги слушам. Както между овчаря и тия овце има разумни отношения, такива трябва да има между учители и ученици, свещеници и пасоми. Де се прилага добрият пастир? Дето човешкото не помага, там иде Божественото, добрият пастир. Представете си, че в кръка на вашето дете влезе трън. То плаче, вика цяла нощ, не може да спи от болки. Викате лекар да го разтрива, но болките не минават. Трънът с разтриване не излиза, трябва да се извади след това да се пусне малко кръв, за да се пречисти мястото. Трънът е човешкото користолюбие, човешката алчност, които трябва да се извадят. Срещам много хора, на които мозъците са заразени. Те казват ‒ винце искаме. Не ни трябва твоето учение. Аз виждам, че твоите малки братчета, червейчетата, ще те ядат. Ще си направят хубаво ядене от тебе. Те ще кажат: Учен човек е той, господин. Учен е, но само кости ще останат от него. Запитаха Христа: Могат ли тия кости да оживеят? Учението, което проповядвам, ще събере тия кости. И горко на Той, който не се подчинява на духа, който иде. Не мислете, че Слънцето може да измени нещата. Не мислете, че аз правя нещо. Божията воля прави всичко в света. Аз казвам: Наближило е времето, изведете ралото и сейте. Идната година ще има изобилно жито. Послушайте ме, направете опита. За българите настанаха най-благоприятни условия. Обърнете се към живия Господ, към Неговата велика държава. Ще кажете, че никой никога не е видял Господа. Обърнете се към живия Господ, който е всякога между нас.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 Христос казва ‒ Аз съм добрият пастир ‒ Обърнете се всички към добрия пастир ‒ към Бога ‒ така ще се образува една велика бойна канара ‒ от нищо не крушима. казано е ‒ ще изпратя духа си ‒ тогава хиляди реки ще потекат. Това значи, хиляди духовни хора ще служат на Бога. Ето защо? Като се върнете по домовете си, обещайте пред себе си, че ще служите на Бога. Кажеш ли веднъж, ще издържаш. Никаква измяна не се позволява. Слаб човек съм. Аз не вярвам слаби хора. Който служи на Бога не може да бъде слаб. Живият Господ ще заговори. Хиляди хора ще започнат да се стичат от всякъде. Учени, философи, професори, лекари. Ще изменят убежденията си и ще започнат да се смягчават. Какво представя сегашният свят? Замръзнало езеро, върху което се пързалят хиляди хора, други стоят на страна и наблюдават. След малко слънцето изгрява и ледът започва да се топи. става катастрофа. Пързалящите започват да се давят, викат за помощ, уния, които стоят на страна. Благодарят, че са вън от опасността. Иде Божествената вълна, която ще разтопи човешките езера. От тях помен няма да остане. Ти вече няма да бъдеш лед, но ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по целия свят да разнася новото учение. Ако българите приемат това, което Бог казва, в три години най-много България ще се поправи. Да не остане помен от критика, мъжът да престане да говори против жена си, жената против мъжа си, ученици против учители, учители против ученици, слуги против господари и обратно, господари против слуги. Ако приложите така учението, ще опитате думите ми. Жив е Господ! От кого очакваме ние?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 Когато се върна на небето при Господа, ще му разкажа цялата истина, да възлюбим Господа, който е бил всякога добър към нас, да му дадем място в себе си, да дойде Царството Божие в нас. Желая във всяко семейство, отвън и отвътре, да царува мир и любов, радост и веселие. Ще кажете, че новото учение е секта. Не е секта, защото изисква от всички да бъдем едновременно и религиозни, и духовни, и божествени хора, да сме готови да се жертваме за Господа, да бъдем всички добри овце и добри пастири. Често хората се обиждат за нищо и никакво, делят се на партии. Аз не признавам никакво деление. Светът принадлежи на живия Господ. Всички можем да се ползваме еднакво от Него. Ако изложиш гърба си на слънцето, ще се ползваш от Неговите лъчи. Излезте всички вън да се греете на Божествената светлина, да придобиете сила и да възкръснете. Може да си болен от туберкулоза в последния период, но ако приемеш учението, ще станеш от леглото и ще оздравееш. Всеки човек е призван да служи на Бога. Ако не изпълни призванието си, ще заболее от някаква болест. Оня, който се отказва да служи на Господа, няма да остане жив. Няма да остане гасеница в света. Аз не говоря за ония гасеници, които се въдят по дърветата. Аз говоря за гасениците в нашия ум, в нашето сърце. помен няма да остане от тях. Страшни са те. Явили се такава гасеница в моя ум, аз започвам да я убеждавам да слезе от моето дърво. Аз съм от миролюбивите хора. Готов съм да и дам всичко, каквото е нужно, но да ме освободи. Ще знаете, че каквото поискате в името на любовта, ще ви се даде. В Англия, в един голям град, живял един прочута паш. Една вечер той влязъл в дома на един милиардер, голям скъперник, с намерение да го обере. Милиардерът се прибрал в стаята си, заключил се и, като мислил, че е сам, започнал да брои парите си и да им се радва. В тоя момент тъпашът, който бил скрит под масата, излязъл срещу богаташа с револвера в ръка. Последният го погледнал и веднага казал Вземи колкото пари искаш!» Ще кажете, че милиардерът бил много щедър. Така всички хора са щедри. Щеше ли той да даде пари на Апаша, ако не беше видял револвера? Трябваше ли Апашът да се крие под масата му? Какво изисква новото учение от вас? Да бъдете верни на своя ум, на своето сърце, на своята душа и на своя дух. Не мислете, че сте слаби. Бъдете слаби за греха и за злото в света. Ако ви накарат да извършите някакво престъпление, кажете ‒ слаб съм, не мога да направя това ‒ бъдете силни за доброто ‒ слаби за злото ‒ ако някой върви в обратна посока, нека обърне страницата на своята книга и тури нов знаменател ‒ сега аз искам да изгладя малко нещата. Да ги приемете свободно. И то само унова, което подхожда на вашия ум и на вашето сърце. Бъдете абсолютно свободни да приемате нещата по вътрешно разположение и дух. Често обикалям София да видя какво правят хората и какво мислят. Така правил един от турските султани. Той се преобличал, дегизирал се и така се движил по улиците, да види, какво правят неговите поданици. Я слушам, как хората искат да се освободят от гасениците в своите умове. Казвам, ние ще изпратим силни дъждове от които няма да остане нито една гасеница. Какво да се прави с затворите? Ще станат големи земетресения, от които няма да остане нито един затвор. Какво ще стане с църквите? Коренно ще се изменят. Това са фигури, които помагат за изразяване на мисълта. Като говоря за земетресенията, имам предвид коренните промени, които ще станат в човешките умове. Всички стари идеи ще изчезнат. Добрият пастир, Христос, иде вече в света. Той ще бъде на бял кон. Ще посети България, всички управляващи, всички учреждения. Всички благотворителни дружества. Той ще посети всички църкви, всички домове, да види как живеят хората. Дето намери стари идеи и убеждения, стар живот, ще каже: Бъдещето не търпи нищо старо. Моето царство е на новото учение. Бог иска да знае, готови ли сте да му служите с любов и мъдрост. Който е готов, ще мине отясно, който не е готов, ще мине отляво. Хората на новата култура са хора на шестата раса, светещи хора. Разликата между старите и новите хора ще бъде такава, каквато е днес разликата между млекопитаящите. И човека. Хората на старата култура ще останат на мястото на млекопитаящите. Ще опитат тяхното положение. Светещите хора ще им покажат, как трябва да живеят. Да не се смущава сърцето ви. И аз казвам, не се смущавайте. В света ще станат чудни неща. Не казвам да вярвате, но сами ще ги проверите. Един ден, като видите всичко, което става, ще кажете — наистина. Каквото Бог е казал, то става. Не ви казвам да затворите магазините си, да напуснете мъжете и жените си. Но да работите честно и с любов. Разработвайте добре земята, да няма бедни хора в България. Всички трябва да работят. Свещениците трябва да излязат от църквите с хоругвите и да покажат на хората, как трябва да се работи. Живият Господ казва, че светът не се нуждае от сегашните молитви на хората. Той казва, че молитвата трябва да излиза от сърцата. Вие не знаете, каква промяна може да стане с вас. Каквото става с гасеницата, това ще стане и с вас. Като наблюдавате, какви промени стават във вас, вие ще се уверите в моите думи. Каквото стане, ще бъде за ваше благословение. Днес родителите не са доволни от децата си. Но и децата не са доволни от родителите си. Главите на сегашните майки и бащи са побелели от доброто на своите деца. Сърцата и душите на хората трябва да побеляват, а не косите им. Вътрешна белота е нужна на човека. Белият цвят е символ на доброто. Христос казва. Аз съм добрият пастир. Всички сте срещнали този пастир. Не мислете, че сега за пръв път ще го срещнете. От хиляди години сте го срещали. Кога се познават хората? Когато се обичат. Като не обичаш някого, не го познаваш. Обикни човека, както трябва, и ще видиш, че в неговата душа, в неговия ум и в неговото сърце се крие нещо велико. Ако не обичаш, както трябва, днес ще се очароваш от някого, на другия ден ще се разочароваш. Имаш една приятелка, за която казваш ‒ чудно нещо, какво стана с нея, че се измени толкова? Аз мислих, че е добра, а то не излезе така. Цяла нощ не можеш да спиш, недоволна си от нея. Сутринта те питат как си, казваш ‒ Добре съм. Не говориш истината ‒ защо не кажеш, че си разочарован от приятелката си? Защо не аз срещнеш да се извиниш за лошите чувства към нея? Някои хора имат към мене неприязнени чувства. Но аз ще им се отплатя с любов. Не само на тях, но на всички българи ще се отплатя според Великия Божи закон, законът на любовта. Даром съм взел, даром ще дам. Обърнете се към изток, дето е вашият ум и вашето сърце. Хвалете живия Господ. Който ви е пратил в красивата долина на живота. Радвайте се на Живия Господ, обърнете се към Живия Господ, това ще бъде моята голяма радост, това ще бъде и радостта на Живия Господ, когато вие търсите. Беседа от Учителя, държана на 18 януари 1920 г. София